Beraz, hitz ez ekiteko garaia leloarekin Euskaraldiaren irugarren ekitaldia zaroaren emesortzidik, eh, abenduaren bira artez zabalduko da Et, entitate, eta arigunen izena emateko epeago horretuko dugu, eh, amaia txaren amaseiko astean irekizela eta urriaren ogeita amaika arte zabalduko da. Honetaz hitz egiteko, xietasunak bilduko ditugu zilia, eredia Euskaraldiko ba, Iparraldeko koordinatzailearekin. Kaixo, Hai, egunon, ongi, ongi Bueno, haipatzen dugu, ja maiatzetik ariza detela lan talan, eh, dena prestatzen Euskadaldiaren irugarren ekitaldi eh, honetarako berezi izango da dudari gabe badakigu, eh, bueno, aurrekoa guztiz baldintzatu izan zela, eh, osasun krisia dela eta Beraz e, zilea lehenik eta behin badakigun lanean ar, e, arizaretera buru belarria ipatogun bezala e, entitate eta ari izen emaitean e, epea zabilik da momentu honetan. Goazengo e, bai Euskal Herrian lantzen arizareterako zeintzuk izango ziren ba, dakit, baldintza oinarrizkoenak eh, ba, modu horretan ba, parte hartzeko edo. Bai, ba, lehenik erran berda zer den e, arigune bat. Beraz, e, edotzein entitate ezin da arigune izan. Arigunea da euskaraz lasai aritzeko gunea. Eta beraz, e, entitate batek baldintza horiek betetzen balin baditu, ba, izena ematen aldu maiatzaren 16 eta epe hori luzatuko da ujiaren 20 arte. Ariguneako osatuko osatzeko bajkatu Lehenik, entitateak Euskarraliaren begi aso behar du. Beraz, oroak egi batzordeak dute agdura hau agtzen, bisitak eginez eta aurkezpentsoak emanez entitatei. Eta ba, entitateko agduradunak ba, proposamena aztertzen du, eta erabakiak tuko du, ea harri izan edo ez. Eo, izan nahi duen edo ez. Um, Oktarako, ba, entitateko kideak abisatu behar ditu, eta elkajekin ba, adostasun batera i tsi bek dira, euskaraldiaren ariketa alikeeta hobekien egiteko. Eta hori dennak jaakinean direlarik ba, euskaraldi denboran, ba, edo izanten alko dira aguneak enttitate bagnean, e, lan kideen artean edo kideen artean eta kanpoari begira baz e, euskarazko zerbitzua eskaintzen hal duten, e, enttitateak agunak izango dira ere bai. Hori dako eh, orantko dugu urreren hogeita hamaika arte izen hamateko epe oh, eh, zabalik, eh, zabalik dela eta modu erresa da. Eh, bueno, Euskal Aldiaaren webuneearen bitartez bazuekkinek kas honetan zuekin harremaretan eh, eh, eh, jarri daitezke eh, bai, izen eman. Eh. Hori alde batetik eh, bestetik izango dugu baitare herri batzodeak sortzen ari direla, Hori e, baita, ba, bueno, ba, bere martsa badu ba baina baita e, Ipar Euskal Herrian dinamika horretan e, ari zarete ez da. Bai, hori da, Euskaraldia bizi da, Egi Batsogdeak badirelako, ere, eta irailean, hori izan da gehien gure lanketa nagusia, ba, be, Egi Batsogdeak beh osatzea, beh aktibatzea eta harien sustapena seguchtatzea. Egi Batsogdeak hor dira, Egia dinamizatzeko eta Euskaraldia euskaraldiari begira, egia eh, girotzeko ere. Hor oh, izango dira ere, ba, egitakak animatzeko euskaraldiaren ariketan parte hartzera, hau bizi eta abela hip-gest eh, izena, izena, izena emateko eta, eta ejan bezala entitatean itzulia ere egiteko eh, ari gune izatera animatzeko. Uh -huh. e, zer izango da lehenengo publikoak eta ondoren norbanakoen e, izen emaitea, edo hori piskaban nola antolatuada? Bai, beraz, norbanakoen izen ematea irailaren hogeita sohtzean irekiko da. Um, beraz, augeko edizioetan parte hartu zuten e, aubizieta belagip gestek, haien iz, izen ematea behetsi behko dute konfirmatu simpleki. Aldiz, hori, e, lehen aldiz parte hartzen dutenek e, euskaraldian ba, haiek, Izen ematea, eman be egin behko dute zerotika hasita jande zegun. Eta, gero, ipajaldean, bai, aurkezpen publiko oroko jak antolatu, antolatuko ditugu. Bata izango da ujiaren seian, ostegunez, ajatzeko seitek dietan Dona Paulen, Zabalik Elkartean. Eta bestea, ujiaren zortzian, larun bat goizez, goizeko ameiketan ustaritzen latsa Elkartean. Hor galditzen zaiguna da, azken finen, bueno, ba, bai entitate eragile eta normarakoak, e, bueno, azken finen, jendarte oso, eh? animatzea, iparraldeko bizilagunak bereziki, eh? e, animatzea, aurtengo euskal Aldian parte hartzera ez da. Hori da, hori da. Aukten, e, gainera, hori, e, ikusgahitasuna irabatzen nahi dugu, kajikak bete nahi ditugu, ze 2000 agoian, ariketa egin zen, baina, baina itxeratzea ginduagin nuen, eh, pandemia bete-betean ginen, eta, eta hori ja, aukten baik, kajikak betena ditugu, txapak soinean ikusi, eta ariketa, aliketa, eta ongi pasatzeko. Silia Eredia, Euskal Aldiko Iparraldeko Koordinatzelea, Eskarmila, eh, gurean izatatik. Mil esker. Mil esker.